Розділ четвертий. У хмарах ласкаво просимо до бенгора. Аплодисменти стоячі, сковзанка та конвеєрна стрічка. Коли жоден телефон не дзв'якне. Кректумі відлучається від решти, застереження сліпої дівчинки. З яскравого сонячного світла пасажирський салон поринув у морок пізніх сутінків, а літак почав вибрикувати ще дужче. Після одного особливо дошкульного гецення вздовж повітряної пральної дошки Альберт відчув, ніби щось тисне йому на праве плече. Озирнувшись, він побачив, що там вляглася голова Бетані, важка, наче стиглий жовтневий гарбуз. Дівчина таки зомліла. Літак знову підкинула, і в першому класі щось важко гухнуло. Цього разу вереском озвалася Дайна, а Гефні заголосив. «Що це було?» «Заради Бога, що там було?» Візок для напоїв почувся змертвілий тихий голос Боба Дженкінса. Боб спробував повторити це гучно, щоб його почули всі, але виявилося, що він не в змозі. «Там стояв покинутий візок для напоїв, пам'ятаєте? Я думаю, він покотився через...» Літак, наче на парковому атракціоні, зробив запаморочливий стрибок угору, потім, струснувшись, різко гупнув униз. І візок для напоїв з гуркотом перекинувся. Задзеленчало розбите скло. Знову завирищала Дайна. "Все гаразд, Гарячково", проказала Лорел. "Не стискуй мене так сильно, Дайно, Любонько, все гаразд. Прошу, я не хочу вмирати. Я просто не хочу вмирати". "Товариші, це нормальна турбулентність", голос Брайана в динаміках звучав спокійно, хоча Бобу Дженкінсу здалося, що він дочув у тому голосі насилу контрольований страх. «Просто зберігайте». Знову ривок, кручене сіпання. Знову гуркіт. Це решта склянок і міні-пляшечок посипалися з перекинутого візка для напоїв. «Спокій!» – завершив фразу Брайан. Ліворуч через прохід від Дона Гефні. «Риб?» Гефні обернувся в той бік. «Зараз же припини, мазефакіре, бо я тобі просто в пельку запхаю те, що ще залишилося від того журналу». Крег люб'язно поглянув на нього. «Нома. «Спробуйте, старий козел!» Літак знову стрибнув угору і впав униз. Альберт перехилився через бетані до вікна. Її груди м'яко притиснулися до руки хлопця, і вперше за останні п'ять років це відчуття не прогнало відразу ж усе інше йому з голови. Він вдивлявся крізь вікно, відчайдушно шукаючи проріхи в хмарах, намагаючись власною волею прорвати ці хмари. Там не було нічого» крім різних відтінків темно-сірого кольору. «На якій висоті їх нижня межа?» – запитав Нік. Тепер, коли вони вже цілком занурилися в хмари, здавалося, він заспокоївся. «Не знаю», – сказав Брайан. Нижче ніж я сподівався. Єдине, що я можу вам сказати. Що буде, якщо ви втратите запас висоти для маневру? Якщо прилади в мене, бодай трохи, підгулюють, ми пірнемо у воду», – просто відповів Брайан. Тім, я сумніваюся, що вони брешуть. і Якщо ми знизимося до 500 футів, а прояснення так і не станеться, я підніму нас знову і полетимо на Портленд. Може, вам варто було би спрямувати туди просто зараз?» Брайан похитав головою. «Метоумови там майже завжди гірші, ніж тут. А як щодо прес Кайла? Хіба не там міститься база дальньої авіації стратегічного командування ВПС?» Брайан лише на мить здивувався – що цей парубок знає набагато більше, ніж мусив би. «Вона поза нашою досяжністю. Ми розіб'ємося в лісах». «Тоді і Бостон також поза нашою досяжністю. Будьте певні». Починає скидатися на те, друже, що це було неслушне рішення. Літак запірнув у черговий потік турбулентності і почав труситися, наче тяжко застужений пес. Зайнятий необхідними коригуваннями, Брайан дочув приглушені крики з пасажирського салону. Йому би хотілося пояснити їм, що в цьому нема нічого страшного, що «Боїнг-767» здатен витримати турбулентність у 20 гірше, що справжня проблема – це нижня стеля хмарності. «Ми ще на плаву», – сказав Брайан. Висотомір стояв на 2200 футах. Але ми вже втрачаємо простір для маневру. Ми – Брайан усікся. Хвиля полегшення майнула по ньому, наче хтось прохолодною рукою провів. «Ось воно. Проходимо!» Хмари перед чорним носом 767-го швидко річали. Відтоді, як вони пролетіли над Вермонтом, Брайан уперше побачив у цій біло-сірій ковдрі напівпрозору проріху. Крізь неї прозирали свинцеві кольори Атлантичного океану. Брайан повідомив у мікрофон. «Леді і джентльмени, ми досягли нижнього рівня хмарності». Я очікую, що коли ми вийдемо з хмар цілком, ця невеличка турбулентність полегшає. За кілька хвилин ви почуєте гуркіт під вами. Це випускатимуться і зафіксуються на своєму місці шесі. Я продовжую наше зниження в напрямку Бенгора. Вимкнувши мікрофон, він кинув короткий погляд на чоловіка в штурманському кріслі. «Побажайте мені удачі, Ніку!» «О, що я пак! Щиро бажаю, друже!» Лорел, затамувавши подих, дивилася у вікно. Хмари розступалися тепер швидко. Низкою коротких зблизків вона побачила океан. Хвилі, білі баранці, потім скипка великої скелі, що стирчала з води, наче ікло мертвого чудовиська. Оком михцем вловило щось яскраво-помаранчеве, мабуть буй. Вони пролетіли над якимось порослим деревами острівцем, і, нахилившись, тягнучи шию, Лорел розгледіла прямо по курсу узбережжя. Цей вид від неї на безкінечні 45 секунд затулили тонкі цівки димчастої хмари. Коли вони розвіялися, «Боїнг» летів уже над землею. Вони промайнули над полем, клаптиком лісу, над чимось схожим на ставок. Але де ж будинки? Де дороги і машини? Де всі будівлі? Де високовольтні дроти? І тоді з її горла вирвався Зойк. «Що там?» – ледь не криком почала питатися Дайна. «Що там, Лорел? Щось лихе?» Нічого, переможно гукнула Лорел. Нарешті вона побачила внизу вузьку дорогу, що вела до якогось маленького прибережного містечка. Звідси згори воно скидалося на іграшкове селище з припаркованими вздовж центральної вулиці крихітними машинками. Вона побачила церковний шпиль, місцевий гравійний кар'єр, бейсбольне поле малої ліги. Нічого лихого, там все як треба, все на місці як треба. Позаду неї подав голос Роберт Дженкінс, тоном спокійним, врівноваженим і глибоко безрадісним. «Мадам», – сказав він, – «боюся, ви дуже помиляєтеся». Довгий білий авіалайнер линув неспішно над землею за 35 миль на схід від Бенгорського міжнародного аеропорту. На його хвості великими гордими цифрами значилося 767. Уздовж фюзеляжу,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 Літак не відкидав тіні на землю. Дощу не було, але й сонця також. Ранок був сірим. Розкрилося черево лайнера. Вивалилося і розсунулося шасі. Колеса зафіксувалися на належних їм місцях під корпусом і кабіною. Боїнг рейсу номер 29 американської гідності зісковзнув на Глісаду в бік Бенгора. Одночасно він трішки кренився на лівий бік. Капітан Інгал... Міг тепер коригувати курс візуально, що він і робив. «Я його бачу», – вигукнув нік. «Я бачу аеропорт. Боже мій, яка прекрасна картина!» «Якщо ви його бачите, отже ви не сидите в кріслі», – сказав Брайан. Говорив він не озираючись, на озирання не було часу. «Пристебніться і замовкніть». Але та довга, самотня злітно-посадкова смуга дійсно була прекрасним видовищем. Спрямувавши на неї ніс літака, Брайан знизився з тисячі футів до восьмисот і продовжував спуск. Під ним, під крилами Боїнга, помчав на позір безкінечний сосновий ліс. Нарешті ліс поступився розсипу будівель. Нетерплячі очі Брайана автоматично відзначали звичайне скопище мотелів, автозаправних станцій та фастфудів, а потім лайнер пролетів над річкою Пенопскот і увійшов у повітряний простір Бенгора. Брайан знову перевірив показчики на приладовій панелі, відзначивши собі, що закрилки світяться зеленим, а потім вкотре почав викликати аеропорт, хоча й розумів, що це безнадійно. «Бенгоре, диспетчерська служба, це рейс номер 29», – заговорив він. «Я попереджаю про надзвичайні обставини. Повторюю, я попереджаю про надзвичайні обставини. Якщо у вас на посадковій смузі є якийсь рух, «Приберіть його з мого шляху, я сідаю». Він кинув погляд на показчик швидкості якраз вчасно, аби побачити, що той упав нижче 140. До швидкості, яка теоретично вже не залишала йому іншого вибору, окрім як приземлятися. Найчасті тепер дерева під літаком поступилися гольфовому полю. Брайан Мелькома зачепив поглядом зелену вивіску «Голідей Інн». А потім і ліхтарі, що позначають кінець злітно-посадкової смуги. 33. Було написано на ній великими цифрами. Кинулися йому назустріч. Ті ліхтарі не горіли ані червоним, ані зеленим. Просто неживі ліхтарі. Нема коли про це думати. Ніколи думати, що може статися, якщо на смугу перед ними раптом виповзе якийсь лірджет або стара засмальцьована бляшанка-дойка. Нема вже часу ні на що, окрім як саджати цього птаха. Вони промайнули над коротким поясом бур'яну і гравію, а тоді вже за 30 футів нижче літака почав розгортатися бетон злітно-посадкової смуги. Вони промайнули над першою серією білих ліній, а потім відразу під ними, мабуть, пороблені реактивними літаками національної гвардії, бо аж так далеко почалися чорні гальмівні сліди. Брайан обережно наче дитину опускав 767-го на бетонну смугу. Відразу під ними майнула друга порція ліній. А вже за мить вони відчули легкий поштовх. Це торкнулося землі основне шасі. І ось уже «Боїнг рейсу no 29» зі швидкістю 120 миль на годину, з задраним носом і делікатно похиленими крилами, мчить по посадковій смузі 33. Брайан повністю випустив закрилки і ввімкнув реверс тяги. Відчувся черговий поштовх, ще легший за перший. Це опустився ніс літака. Тоді вже лайнер почав уповільнюватися. Від 120 до сотні, від сотні до 80. Від 80 до 40, від 40 до тієї швидкості, з якої може бігти людина. Готово. Вони сіли. Рутинна посадка. Промовив Брайан. нічого особливого. Потім він видав довге, тремтливе зітхання і повністю зупинив літак. Все ще за 400 ярдів від найближчої стоянки. Його сухорлявим тілом раптом перебігла з грая дрижаків. Рука, піднята ним до обличчя, зібрала ледь неповну жменю теплого поту. Брайан поглянув собі на долоню і слабенько засміявся. Чужа рука опустилася йому на плече. «Брайане, з вами все гаразд?» «Так», – відповів він і знову взявся за мікрофон. «Леді і джентльмени!» – промовив він через Інтерком. «Ласкаво просимо до Бенгора». За спиною в себе Брайан почув хор вітальних вигуків і засміявся знову. Нік Гопвелл не сміявся. Нахилившись над кріслом Брайана, він пильно вдивлявся крізь вікно кабіни. Ніщо не рухалося по мереживу злітно-посадкових смуг. Ніщо не рухалося на руліжних доріжках. Ніякісь технічні машини, ні авто Аеропортівської служби безпеки не туркотіли туди-сюди по бетону. Він побачив кілька автомобілів, він побачив армійський транспортний літак Сі-12 на зовнішній стоянці та Боїнг 727 авіакомпанії «Дельта» біля одного з перехідних трапів «Хоботів». Але всі вони стояли, застиглі не наче статуї. «Дякую за ласкаве запрошення, дружи мій». Моя глибока вдячність випливає ще з того факту, що ви, як мені здається, єдиний, хто нас тут привітає. Ця місцина абсолютно безлюдна. Попри стабільне радіомовчання, Брайану не хотілося погоджуватися з думкою Ніка. Але на той момент, коли він підвів літак до місця між двома перехідними хоботами перед пасажирським терміналом, Брайан уже вирішив, що вважати інакше неможливо. Справа була не просто у відсутності людей. Не просто в браку бодай єдиного легковика Служби безпеки, який би мчав з'ясувати, що трапилося з цим несподіваним «Боїнгом-767». Справа була в тутешній цілковито безживній атмосфері. Так, ніби Бенгорський міжнародний аеропорт простояв безлюдним уже тисячу років, а то й сто тисяч. Під крилом лайнера компанії «Дельта» застигла запряжена в джип багажна валка з розсипом валіз на вісках. Саме туди повсякчас повертався погляд Брайана, поки він підводив і зупиняв «Боїнг» рейсу номер 29, наскільки міг наважитися близько до терміналу. Приблизно з десяток речей, що лежали на багажних візках, мали вигляд древніх, наче видобутих з-під землі на розкопках якогось легендарного, прадавнього міста артефактів. Цікаво, чи так само, як оцей зараз почувався той парубок, який колись відкрив гробницю Тутанхамона, подумав він. Брайан дозволив двигунам завмерти, і якусь мить просто сидів нерухомо. Тепер не залишилося жодного звуку, окрім слабенького, шепотіння, допоміжної силової установки, одної з чотирьох у задній частині літака. Брайанова рука потягнулася до тумблера, позначеного написом бортове електроживлення, і навіть встигла його торкнутися, перш ніж відсмикнутися назад. Раптом йому не схотілося вимикати все повністю, не було ніби причини, щоб цього не робити, але голос інстинкту був дуже потужним. Крім того, подумав він, не думаю, щоби поблизу знайшовся хтось, хто заїдатиметься щодо безцільної витрати пального, хоч як там мало його залишилося невитраченого. Потім він розстібнув на собі ремені безпеки і підвівся що далі, Браєне? запитав Нік. Він також встав, і Брайан уперше помітив, що нік не менше, як на чотири дюйми вищий за нього. Йому подумалося, «Я був командиром відтоді, як трапилася ця химерія, якщо точніше відтоді, як ми довідалися, що вона трапилася. Я був тут командиром. Але, гадаю, найближчим часом це зміниться». І раптом прийшло розуміння, що йому це байдуже. Проведення «Боїнга крізь хмари» Забрало всю до останньої унції відвагу, яку він мав. Але він не очікував подяки за те, що не занепав духом і виконав свою роботу. Відвага була однією з тих властивостей, за які він отримував зарплатню. Брайану згадалося, як один пілот сказав йому якось. «Нам платять 100 тисяч доларів і більше на рік, Брайане. І роблять вони так лише з однієї причини, бо знають, що в кар'єрі майже кожного пілота трапляються 30 чи 40 секунд, коли він мусить зробити щось надважливе. Нам платять за те, щоб ми не заціпеніли, коли ті секунди нарешті трапляться. А вже ж, мозку напрочуд легко тобі наказувати, прямувати вниз, хоч є там хмари, хоч ні, а іншого вибору просто немає. Натомість твої власні нервові рецептори не перестають верещати своє споконвічне застереження – Транслювати споконвічний, найвищої напруги страх перед невідомим. Коли дійшло до критичної межі, навіть Нік, ким він не є і що б він не робив на землі, хотів був забратися від тих хмар. Йому потрібен був Брайан, щоб зробити те, що мусило бути зробленим. Він і всі решта потребували Брайана, щоб він став їхньою відвагою. Тепер вони на землі і жодних монстрів не виявилося під хмарами. Тільки ця дивна тиша і багажна валка, покинута під крилом Боїнга 727 компанії Дельта. А отже, мій друже, вивертач носів, якщо ви бажаєте перебрати на себе відповідальність і стати капітаном, моє вам благословення. Я навіть дозволю вам поносити свого кашкета, якщо забажаєте, але не раніше, ніж ми вийдемо з літака. До того і ви, і решта тих гусей залишається на моїй відповідальності. Але ж Нік поставив йому запитання, і Брайан вважав, що той заслуговує на відповідь. «Далі ми висадимося з літака і подивимося, що тут до чого», – промовив він, протискуючись повз англійця. Нік притримав Брайана, поклавши руку йому на плече. «Ви думаєте...» – Брайан відчув в спалах нехарактерного для себе гніву. Різким порухом він вивернувся з-під руки Ніка. «Я думаю, ми висадимося з літака», – сказав він. Тут нема кому подати нам телескопічний перехідний хобот чи підкотити трап, тому, я думаю, ми скористаємося евакуаційною сковзанкою. Після цього думайте ви, друже». Брайан проштовхнувся в перший клас. І ледве не впав, перечепившись через столик візок, що лежав на боку. Там було повно битого скла. І дорізі в очах смерділо розлитим алкоголем. Брайан переступив через візок. Нік наздогнав його наприкінці секції першого класу. Брайне, якщо я сказав щось таке, що вас образило, прошу вибачення, ви виконали з біса гарну роботу. Ви мене не образили. Просто протягом останніх десяти приблизно годин мені довелося залагоджувати ситуацію з розграматизацією над Тихим океаном, дізнатися про те, що моя дружина загинула в ідіотській квартирній пожежі в Бостоні і що Сполучені Штати скасовано. А отже, я почуваюся трохи прибитим. Брайан пройшов через бізнес-клас до загального салону. Якусь мить там висіла цілковита тиша. Люди просто сиділи, світячи на нього своїми білими, німотно безтямними обличчями. Потім почав аплодувати Алберт Кафснер. Замить до хлопця приєднався Боб Дженкінс і Дон Гефні і Лорел Стівенсон. Лисий чоловік озирнувся навкруги і також почав аплодувати. «Що там таке?» Спитала Дайна, що відбувається? «Це капітан», – відповіла Лорел. Вона почала плакати. «Це капітан, який нас безпечно посадив». Тоді і Дайна також почала аплодувати. Брайан дивився на них ошелешений. Нік, який стояв позаду нього, теж приєднався до оплесків. Пасажири розстібали ремені безпеки, підводилися і, стоячи перед своїми кріслами, аплодували йому. Тільки троє не приєдналися – Бетані, Бозомліла, Бородань, який так і хропів у задньому ряду, та Крек Тумі, котрий обвів усіх своїм місячно бляклим поглядом, а потім почав відривати нову смужку від журналу авіакампанії. Брайан відчув, як у нього спалахнуло обличчя. Це було якось уже зовсім недоладно. Він підняв руки, але попри це люди ще якусь мить не вщухали. «Леді і джентльмени, прошу, прошу, я вас запевняю, це була абсолютно рутинна посадка». «То дрібка мем варто на уваги», – промовив Боб Дженкінс, дуже вправно імітуючи Геррі Купера. І Алберт вибухнув сміхом. Поряд з ним, розплющуючись, затріпотіли очі Беттені, і дівчина почала збентежено роззиратися. «Ми сіли живими, правда?» – спитала вона. «Боже мій! Це чудесно! Я думала, всі ми вже мертві трупаки!» «Прошу», – повторив Брайан. Він підняв руки вище, тепер химерно відчуваючи себе Річардом Ніксоном, який приймає номінацію від своєї партії ще на чотири роки. Довелося поборювати в собі раптові схлипи сміху. Він не міг собі такого дозволити. Пасажири б не зрозуміли. Їм був потрібен герой, і вони вибрали його. Чому б йому не прийняти цю роль і скористатися нею? Він все одно мусить ще висадити їх з літака, врешті-решт. Будь ласка, чи не могли би ви приділити мені увагу? Вони один по одному перестали аплодувати і дивилися на нього запитально. Всі, окрім Крега, який зненацька рішучим жестом відкинув журнал. Він розцібнув на собі ремінь безпеки, підвівся і, відштрухнувши ногою в бік паперову кучугуру, виступив у прохід. Зосереджено суплячись, він почав ритися в багажному відділенні над своїм кріслом. «Ви самі дивилися в ілюмінатори, отже знаєте стільки ж, скільки й я», – сказав Брайан. Більшість пасажирів і весь екіпаж цього рейсу зникли, поки ми спали. Вже це досить безглуздо, але зараз як виглядає? Ми зіштовхнулися з іще безглуздішою загадкою. Схоже на те, що багато народу також зникло. Але логіка підказує, що десь мусять бути й інші люди. «Ми вижили під час того, хто знає, що воно таке». А отже, інші також мусили вижити. Боб Дженкінс, автор книг про таємниці і загадки, щось стиха прошепотів. Його почув Альберт, проте слів не дібрав. Він напівобернувся в бік Дженкінса, якраз коли письменник знову прошепотів ті два слова. Цього разу Альберт їх уловив. Слова ті були. Хибна логіка. Найкращий спосіб з цим упоратися, я гадаю, це розбиратися з усім поступово. Крок перший – полишити літак. «Я купив квиток до Бостона», – спокійним розсудливим голосом промовив Крек Тумі. «У Бостон, ось куди я бажаю потрапити». З забрая плеча виступив Нік. Крек поглянув на англійця, і очі в нього зіщулилися. На якусь мить він знову став схожим на роздратованого домашнього кота. Нік підняв руку з підібганими до долоні пальцями і поворушив кісточками двох з них у жесті – Ніби защепив і крутить носа. Крейктумі, який колись був змушений стояти з запаленим сірником між пальців ніг, тим часом, як його матір співала «Щасливого тобі дня народження», відразу ж вловив натяк. Він завжди був хватким до наук. І ще він умів чекати. «Нам доведеться скористатися евакуаційною сковзанкою», сказав Брайан, «тому я хочу пройтися з вами по цій процедурі». Вислухайте уважно, а потім низкою по одному слідуйте за мною в ніс літака. Через чотири хвилини гойднулися, прочинившись до середини передні двері 767-го американської гідності. З отвору долинуло бурмотіння якоїсь розмови, але ті звуки відразу ж ніби впали мертвими в прохолодному, нерухомому повітрі. Потім пролунало шипіння, і в дверях раптом розквітла велика пака помаранчевої тканини». Якусь мить вона була схожою на квітку якогось дивного гібридного соняшника. Квітка зростала і спадаючи набувала форми. Її поверхня надувалася в тугу рифлену сковзанку. ковзанку. Коли її підніжжя вдарилося об асфальт, пролунало негучне хлоп, і тоді там утворився просто схил, схожий на велетенський помаранчевий надувний матрац. Брайан з Ніком стояли в голові короткої вервечки людей у проході під лівим бортом першого класу. «Щось тут не те з повітрям», – промовив Нік стиха. «Що ви маєте на увазі?» – запитав Брайан. Запитав іще тихішим голосом. «Отруєне?» «Ні, принаймні я так не думаю, але воно не має ні смаку, ні запаху». «Ви навіжжений», – промовив Брайан знічено. «Аж ніяк», – заперечив Нік. «Це все ж таки аеропорт, друже, а не якась там з біса сіножать». «Але чи відчуваєте ви запах пального або мастила? Я – ні». Брайан потягнув носом і не відчув нічого. Якби повітря було отруєним, він сам не вірив у це, але якби. Тут мусив би бути якийсь токсин повільної дії. Схоже, його легені переробляють, це повітря цілком добре. Але нік правий. Не відчувається жодного запаху. І тієї іншої більш ефемерної властивості, яку цей британець щойно назвав «смаком», цього теж нема. Повітря за відчиненими дверима було на смак абсолютно нейтральним, немов консервованим. Там щось погане? з тривогою запитала Беттані Сімс. Тобто я не певна, що дійсно хочу знати, якщо там щось погане, але. Нічого тут нема поганого, сказав Брайан. Він порахував голови, вийшло десять і знову обернувся до Ніка. Той парубок позаду й досі спить. Як гадаєте, варто нам його розбудити. Нік на мить задумався, а потім похитав головою. «Краще не треба. Хіба у нас уже не вдосталь проблем, щоб ще гратися в няньку біля хлопця з похміллям?» Брайан усміхнувся. У нього була точно така ж думка. «Ну, гадаю, вдосталь. Гаразд ніко, ви рушаєте першим, підтримуватимете низ ковзанки. Я допомагатиму стрибати іншим. Може краще вам спускатися першим? На той випадок, якщо мій голосливий приятель вирішить знову вчинити скандал щодо позапланової посадки». Позапланової він промовив як «позаплавнової». Брайан кинув погляд на чоловіка у светрі під горло. Той, тримаючи в руці худенький портфель з монограмою, стояв у хвості вервечки, байдуже втупившись очима в стелю. Його обличчя виразом цілком скидалося на обличчя магазинного манекена. «Не буде в мене з ним ніяких проблем», – сказав Брайан. «Бо мені насрати, що він робитиме. Може йти, може лишатися, мені це однаково». Нік вишкірився. «Ну що ж, так мені годиться. Розпочинаємо велику висадку. Туфлі зняли?» Нік показав у піднятій руці пару чорних лоферів з тонкої козячої шкіри. «Окей, катайте!» Брайан обернувся до Бетані. «Дивіться уважно, міс, ви наступна!» «О, Боже, я ненавиджу таке лайно!» Тим не менше Бетані тісніше присунулася до Брайана і боязко спостерігала, як Нік Гопвелл порається зі сковзанкою. Нік стрибнув, одночасно високо задравши ноги, як людина, що робить вправу сід дроп на батуті. Приземлившись на дупу, він поїхав донизу. Виконано це було зграбно. Під з ковзанки ледь поворухнулося. Стукнувши оббетон ногами в довгих шкарпетках, він випростався, крутнувся і зробив жартівливий поклон зі щепленими за спиною руками. «Легко, як дурному згори збігти!» – гукнув він наступний клієнт. «Це виміс», – мовив Брайан. «Вас же звуть Бетені?» «Так», – відповіла дівчина нервова. «Не думаю, що зможу це зробити. Я у всіх трьох семестрах завалила фізкультуру, і зрештою мені натомість дозволили знову здавати домашню економіку». «У вас добре вийде», – заспокоїв її Брайан. Йому подумалося, що люди користуються сковзанкою без зайвих умовлянь і з куди більшим ентузіазмом, коли бачать якусь очевидну загрозу діру в фюзеляжі або пломені з двигуна лівого борту. Туфлі зняли? Туфлі насправді то були старі рожеві кросівки. Бетоні зняла, проте все одно вона намагалася відступити від дверей і яскраво помаранчевої сковзанки за ними. Можливо, якби я могла трохи випити перед цим. Містер Гопфелл тримає сковзанку, і з вами все буде гаразд, умовляв Брайан, починаючи вже хвилюватися, що доведеться її зіштовхувати. Йому цього не хотілося, але якщо вона зараз не стрибне, він так і зробить. Не можна їм дозволяти переходити у хвіст черги, сподіваючись, що до них повернеться хоробрість. Це велике табу, коли йдеться про евакуаційну сковзанку. Тільки-но так зробиш, їм усім захочеться у хвіст черги. «Ну, мобе, раптом промовив Алберт. Він дістав футляр зі своєю скрипкою з горішнього багажника і тримав його під пахвою. «Мене ця штука до смерті лякає, але якщо ти спустишся, я теж зможу!» Вона глянула на нього зачудована. «Чому?» Обличчя Валберта геть почервоніло. «Бо ти дівчина!» – пояснив він просто. «Розумію, я сексист, то такий пацюк, але кажу, як є!» Бетані затрималася на ньому поглядом, потім розсміялася і повернулася до сковзанки. Брайан уже вирішив її підштовхнути, і якщо вона знову озирнеться чи відступить, але Бетані зважилася. «Боже, як би мені хотілося трохи курнути!» – промовила вона і стрибнула. Вона бачила, яким манером стрибнув на дупу нік, тож знала, що робити, але в останню мить втратила дух і знову спробувала підібрати під себе ноги. В результаті її занесло на край пружної поверхні сковзанки. Брайан уже було вирішив, що зараз її викине за край, але Бетані сама побачила небезпеку і зуміла відкотитися назад. Вона гунула вниз схилом, лежачи на правому боці, з рукою за головою, з блузкою, задраною ледь не до потилиці. Потім її вловив Нік, і вона зійшла на землю. «Ох, Боже, мій, видихнула Бетені, наче знову дитинство повернулося». «З вами все гаразд?» – спитав Нік. «Я, гадаю, трішки обмочила трусики, але все гаразд». Нік їй усміхнувся і знову повернувся до сковзанки. Альберт винувато подивився на Брайана і простягнув футляр. «Вам не важко буде це потримати. Я боюся, що якщо впаду зі сковзанки, скрипка може розбитися. Батьки мене вб'ють, це греч!» Брайан взяв футляр. Обличчя в нього було спокійним, серйозним, хоча в душі він усміхався. «Можна я подивлюся? Колись я теж був грав на такому інструменті тисячу років тому. Звісно!» – кивнув Альберт. Така цікавість справила на хлопчика заспокійливий ефект, на що якраз і сподівався Брайан. Він розстебнув три застіпки і відчинив футляр. Скрипка всередині дійсно виявилася греч, та ще й не з останніх серед інструментів цієї престижної марки. Брайан подумав, що за ті гроші, які вона коштувала, мабуть, можна було би купити якийсь компактний автомобіль. Він бренькнув на грифі чотири швидкі ноти. «Мій пес мав бліг. Вони продзвоніли ніжно і красиво. Брайан зачинив і замкнув футляр. «Зі мною вона буде в безпеці, обіцяю». «Дякую». Альберт стояв у дверях, набрав повні груди повітря, а потім його випустив. «Джеронімо!» – вигукнув він слабеньким голоском і плигнув. Руки при цьому він сховав собі під пахви. Берегти пальці в будь-якій ситуації, де можливе фізичне ушкодження. Це так в'їлося в нього, що стало майже рефлекторним. Упавши дупою на сковзанку, він акуратно з'їхав донизу. «Добре виконано!» – похвалив Нік. «Нічого особливого!» – процідив козир Кафснер, відступив у бік і ледве не зашпортався у власних ногах. «Алберте!» – гукнув Брайан. «Ловіть!» Він нахилився, поклав футляр зі скрипкою посередині полотна сковзанки і відпустив. Алберт легко впіймав інструмент за п'ять футів від підніжжя і відійшов. Дженкінс, стриваючи, заплющив очі і поїхав на землю з перекосом на одній худій сідниці. Нік спритно переступив до лівого боку з ковзанки і впіймав письменника якраз, коли той вже вивалювався, вберігши його від неприємного падіння на бетон. «Дякую вам, юначе! Нема за що, друже!» Слідом спустився к Гефіні, слідом той лисий чоловік. Потім у люку постали Лорел з Дайною Белмен. «Мені страшно», – сказала тоненьким тремтячим голосом Дайна. «Усе буде добре, Любонько», – сказав Брайан. «Тобі навіть стрибати не треба». Він поклав долоні на плечі Дайні і повернув її так, що вона опинилася обличчям до нього, а спиною до сковзанки. «Подай мені свої руки, і я опущу тебе на сковзанку». Але Дайна сховала руки за спиною. «Не ви, я хочу, аби це зробила Лорел». Брайан подивився на темноволосу молодечко. «Зробите?» «Так», – кивнула вона. «Якщо ви розкажете мені, що робити». «Дайна вже зрозуміла, спускайте її на сковзанку за руки. Коли вона вляжеться животом з випрямленими ногами, то зможе просто так і поїхати донизу». Руки Дайни були холодними в руках Лорел. «Мені страшно», – повторила дівчинка. «Любонько, це буде так само, як з'їхати з гірки на ігровому майданчику», – мовив Брайан. «Той чоловік з англійським акцентом чекає внизу, щоб тебе вловити. Він уже підняв руки, точно як ловець у бейсболі». Та ж ні, усвідомив він, навряд чи Дайна знає, на що це схоже. Дайна підняла до нього обличчя з таким виразом, ніби він був зовсім дурненьким. Не в тому справа, мені лячне це місце, воно дивно пахне. Лорел, яка, окрім власного нервового поту, не чула ніякого запаху, безпорадно подивилася на Брайана. «Любонько», – почав Брайан, опускаючись на одне коліно перед сліпою дівчинкою, «ми мусимо полишити літак». Це ж ти розумієш, правда? Лінза темних окулярів обернулися до нього. Чому? Чому ми мусимо полишати літак? Тут нема нікого. Брайан з Лорел скинулися очима. Ну, насправді, поки ми не перевіримо, ми не можемо цього знати, хіба не так? спитав Брайан. Я вже знаю, сказала Дайна. Тут нічим не пахне, нічого не чутно, проте, проте. те що, дайно? перепитала Лорел. Дайна вагалася. Вона хотіла, аби вони зрозуміли, що насправді її тривожить не той спосіб, яким вона мусить полишити літак. Вона вже з'їжджала з гірок раніше, і вона довіряла Лорел. Лорел не відпустить її рук, якщо там буде небезпечно. Щось тут було лихе, лихе, і саме це її лякало. Оте лихе. Воно не залягло в цій тиші, і не в цій порожнечі. Воно могло мати до них стосунок, але було більшим за них. Щось лихе. Але дорослі не вірять дітям, особливо сліпим дітям, і ще більш особливо, якщо сліпа дитина – дівчинка. Дайна хотіла сказати, що їм не можна тут залишатися, що тут небезпечно залишатися, що їм треба знову завести літак і летіти далі. Але що вони на це можуть відповісти? Гаразд, звісно, Дайна права. Всі повертаємося в літак, та ніколи. Вони побачать, вони побачать, що тут пусто, і тоді ми знову сядемо в літак і полетимо кудись в інше місце. Таке місце, де не вчувається небезпеки. Ще є час, я так думаю. Не звертайте уваги, сказала вона Лорел. Голосом тихим і покірним, спускайте мене. Лорел обережно спустила дівчинку на сковзанку. Замить Дайна поглянула вгору на неї. А тільки вона не насправді дивиться, подумала Лорел бо вона зовсім не бачить, лежачи на помаранчевій сковзанці з розкинутими босими ногами. «Гаразд, Дайна?» – спитала Лорел. «Ні», – відповіла Дайна, – «нічого тут не гаразд». І ще до того, як жінка встигла її відпустити, Дайна розімкнула пальці на руках Лорел, звільнившись сама. Вона з'їхала донизу, і Нік її вловив. Лорел вирушила слідом – вправно стрибнувши на сковзанку і чинно притримуючи на собі спідницю до самого низу. Таким чином у літаку залишилися Брайан, той п'яний хропун у хвості та наш веселун, король вечірок, любитель роздирати папір містер Піт Горла. «Не буде в мене з ним ніяких проблем, бо мені насрати, що він робитиме», – сказав тоді Брайан. Тепер він виявив, що це насправді не так. Цей чоловік не сповна розуму. Брайан мав підозру, що навіть маленька дівчинка це зрозуміла, а маленька дівчинка ж сліпа. Що як він розбушується, якщо залишиться в літаку сам, що як у своєму буйстві вирішить розтрощити кабіну? То й що? Ти не збираєшся нікуди летіти, баки майже порожні, і все одно йому не подобалося така ймовірність, і не тільки тому, що Боїнг 767 це та машина, яка коштує багато мільйонів доларів. Можливо, те, що Брайан відчував. Було неясним відлунням того, що він побачив в обличчі Дайни, коли дівчинка подивилася вгору зі сковзанки. Все тут здавалося зловісним, навіть гіршим, аніж на вигляд. І це лякало. Бо він не розумів, як воно може виявитися ще більш зловісним. Літак, тим не менше, до лихого не належав. Навіть з його безмаль непорожніми баками літак – це той світ, який Брайан знав і розумів. «Ваша черга, друже!» – промовив він, як лишень тільки міг коректно. «Ви ж розумієте, що я подам на вас скаргу, чи не так?» – запитав кректумі підозріло делікатним тоном. «Знаєте, я збираюся подати проти вашої авіакомпанії позов до суду на 30 мільйонів доларів і саме вас у ньому вказати головним відповідачем. «Це ваше право, містере!» «Тумі! кректумі, містере Тумі кивнув Брайан, потім він завагався. «Містер Тумі, ви розумієте, що з нами трапилося?» Крек визирнув з відчинених дверей, подивився на порожнє аеродромне поле, на широкі, злегка поляризовані шибки на другому поверсі терміналу, де не було радісних друзів чи родичів, які очікують, коли зможуть обійняти прибулих пасажирів, де жоден мандрівник нетерпляче не чекав, коли оголосять його рейс. «Звісно, він розумів, це Лен-Голієри». «Це ленголієри прийшли нарешті по всіх дурних і лінивих людей, точно як його батько проказував, що так колись станеться». Тим самим делікатним тоном Крек почав. «У відділі облігацій банківської корпорації Desert Sun мене називають «тягловим конем». «Ви це знаєте?» Він на хвильку замовк, вочевидь очікуючи, що Брайан щось відповість. Коли Брайан не прореагував, він продовжив. «Звичайно, не знаєте». Так само, як не знаєте, наскільки важливим є той захід у продиційному центрі в Бостоні. І вам це, звичайно, байдуже. Проте дозвольте мені вам дещо пояснити, капітане. Від результатів цієї зустрічі може залежати економічна доля держав. Зустрічі, на якій, коли почнеться реєстрація, я буду відсутнім. Містери Тумі. Все це дуже цікаво, але в мене дійсно немає часу. ЧАСУ! Раптом заверещав на нього КРЕК. «Та що ви, к чорта, можете знати про час? Спитайте мене. Мене спитайте. Я знаю про час. Я знаю все про час. Часу обмаль, сер, часу, к хрінам, дуже обмаль». «От, чорт, забирай, доведеться штовхати цього сучого сина», – подумав Брайан. Але перш ніж він устиг це зробити, кректумі відвернувся і плигнув сам. Притискаючи свій портфель до грудей, він виконав досконалий сід-дроп, і Брайану раптом згадалися ті старі рекламні ролики Герца по телевізору. Оті де О'Джей Сімпсон у костюмі і краватці промітався крізь аеропорти. «Часу збіса обмаль!» – крикнув Крек, з'їжджаючи донизу, наче щитом прикриваючи собі груди портфелем з холошами штанів, які задралися вгору, явивши чорні нейлонові гольфи успішної ділової особи до колін. Брайан пробурмотів. Господи. Отже, довбаний виродок. Він затримався перед верхівкою сковзанки, ще раз озирнувся на знайомий, затишний світ свого літака. І стрибнув. Десятеро осіб двома невеличкими групами стояли під велетенським крилом Боїнга, з орлом на носі. В одній групі були Брайан, Нік, той лисий чоловік, Бетані Сімс, Алберт Кафснер, Роберт Дженкінс, Дайна, Лорел і Дон Гефні. Трохи відокремлено від них – Утворивши власну групу, стояв Крек Тумі. Він же – тягловий кінь. Крек, нахилився і, скориставшись лівою рукою, струсив стрілки в себе на штанах. Права його рука міцно стискала ручку портфеля. Потім він просто стояв, поглядаючи навкруги, витрішкуватими байдужими очима. «Що тепер, капітане?» – бадюро запитав Нік. «Це ви мені скажіть. Нам». Якусь мить Нік дивився на нього, одна брова злегка зведена вгору. Немов питаючи Брайана, чи він це серйозно. Брайан нахилив голову на півдюйма, цього було достатньо. Ну, в термінал для початку думаю я, сказав Нік, як туди дістатися найшвидше. Є в когось ідеї. Брайан ківком показав на валки багажних візків, що скупчилися під звисом головного терміналу. Гадаю, найшвидший шлях дістатися до середини без перехідного хобота це багажний конвейер. Гаразд? «Тоді пройдемося туди, леді й джентльмени, ви не проти?» Шлях був коротким, проте Лорел, яка вела за руку Дайну, подумала, що це найхимерніша прогулянка в її житті. Вона побачила їх усіх ніби з гори, менше дюжини цяток, що повільно сунуть по широкій бетонній рівнині. Ані вітерця, ані пташка не цвірінькне, не долітає звіддалік гурчання жодного двигуна, і жоден людський голос не порушує цю неприродну тишу. Навіть їхні кроки здавалися їй лихими. На ній були туфлі з високими підборами, але замість бадьорого цокання, до якого вона звикла, Лорел здавалося, що вона чує тільки якийсь боязкий плаский пересток. «Здається, – думала вона, – це і є ключовим словом, оскільки ситуація така дивна, тому все й починає здаватися дивним. Це ж бетон, і все. На бетоні високі підбори звучать інакше. Але Лорел ходила по бетону і раніше. Вона не пригадувала, щоб коли-небудь чула подібні звуки. Ці були м, якимись ніби бляклими, немічними. Вони дісталися до багажних візків. Ведучи за собою вервечку людей, Нік проклав між візками звивестий шлях і врешті зупинився перед застиглою конвеєрною стрічкою, яка виходила з завішеного смугами гуми отвору. Конвейер робив широке коло по платформі, де зазвичай вантажники знімали багаж з візків, а потім, крізь інший, також завішений гумою отвір, знову ховався в терміналі. «Навіщо ті шматки гуми?» – нервово запитала Бетені. Е, «Від протягів у холодну погоду, я гадаю», – сказав Нік. «Дайте, но ну, я просуну туди голову і погляну. Не бійтеся, це один момент». І перш ніж хтось встиг щось відповісти, він скочив на конвеєрну стрічку і вже йшов, пригнувшись до однієї з прорізаних у будівлі амбразур. Діставшись туди... Нік опустився на коліна і просунув голову крізь гумові смуги. «Зараз ми почуємо посвист, а тоді губ. Майнула в Алберта дика думка. А коли витягнемо його назад, він буде без голови. Не сталося ні посвисту, ні гупання. Коли Нік звідти виринув, голова так само міцно сиділа в нього на в'язах, а на обличчі був задумливий вираз. «Берег чистий», – промовив він, але тепер Алберту здавався робленим цей бадьорий тон. «Ходімо сюдою, друзі, коли тіло спідка тіло і всяке таке». Бетані відсахнулася. «Там якісь тіла? Містери, там якісь мертві люди?» «Принаймні, я таких не бачив», – відповів Нік, і, вже відкинувши спроби здаватися легковажним, провадив далі. Намагаючись бути забавним, я недоречно процитував старого Боббі Бернса, і, боюся, замість викликати гумористичний ефект, це прозвучало «несмаком». Фактично, я взагалі нікого не побачив, але ж це певною мірою саме те, чого ми й очікували, хіба не так? Так то воно так. Проте ця новина все одно важко впала їм на душі, і на Нікову душу також, судячи з його тону. Один по одному вони видерлися на конвеєрну стрічку і полізли слідом за Ніком крізь висячі шматки гуми. Дайна затрималася перед самим отвором, обернувшись до Лорел. Розмите світло зблиснуло в темних скельцях її окулярів, перетворивши їх на мить на люстерка. Тут насправді щось лихе, повторила вона і проштовхнулася на той бік. Один по одному, екзотичним багажем, що проповз по застиглій конвеєрній стрічці, вони вигулькнули в головному терміналі Бенгорського міжнародного аеропорту. Альберт допоміг зійти Дайні, і тепер всі стояли, роздивляючись навкруги в німому зачудуванні. Той шок, коли вони прокинулися в хто знає, яким магічним чином знелюднілому літаку вже вивітрився. Тепер на місце здивування прийшло відчуття дезорієнтації. Ніхто з них ніколи не опинявся у терміналі аеропорту, який був би цілком порожнім. Тут не було нікого в ятках оренди автомобілів. Темними, мертвими висіли монітори прибуття вильоти. Ніхто не стояв за стійками – які обслуговували Дельту, Юнайтед, північно-західну авіаланку чи прибережні авіалінії. Велетенський акваріум посеред залу з розтягнутим понад ним банером. «Купуйте менських лобстерів!» – стояв повний води. Але жодних лобстерів у ньому не було. Верхні флуоресцентні світильники не горіли, а той невеличкий потік світла, що вливався крізь двері в дальньому кінці цього великого приміщення – Згасав на півдорозі, залишаючи маленький гурт пасажирів рейсу номер 29, які тулилися ближче одне до одного у неприємному гнізді тіней. «Зараз же», – промовив Нік, намагаючись збадьорити, та натомість породжуючи тільки ніяковість, «спробуємо подзвонити». Йдучи до ряду таксофонів, Альберт звернув увагу на ядку «Бюджетна оренда авто». У чарунках на задній стіні він побачив текі – Означені Брікс, Гендалфорд, Мерчант, Фенвік і Пестлмен. Безсумнівно, у кожній містилася орендна угода, а також мапа центральної частини мейну. І на кожній мапі була стрілочка з написом на ній «Вам сюди», націлена на Бенгор. «Але де ми насправді?» – загадався питанням Алберт. «І де оті Брікс, Гендалфорд, Мерчант, Фенвік і Пестлмен? Невже їх закинуло в інший вимір?» Може, справа у вдячних мертвяках? Може, мертвяки грають десь на півдні штату і всі поїхали на концерт? Позаду нього почувся якийсь сухий, дряпливий звук. Альберт ледь не вискочив з власної шкіри і мент розвернувся, тримаючи футляр зі скрипкою, наче дрючок. Там стояла Бетані, якраз підносячи сірника до кінчика сигарети. «Налякала тебе!» – підняла вона брову. «Трохи», – сказав Альберт, опускаючи футляр посилаючи дівчині маленьку ніякову посмішку. «Вибач». Вона струснула сірником, кинула його на підлогу і глибоко затягнулася сигаретою. «Нарешті. Принаймні, це вже краще. У літаку я не наважувалася, боялася, що щось може вибухнути». До них підтюпував Боб Дженкінс. «Знаєте, я це покинув років десять тому. Ніяких повчань прошу». Промовила Бетані, маю таке відчуття, якщо ми виберемося з цього живими і при здоровому глузді. На мене чекає цілий місяць повчань. Важких, безперебійних. Дженкінс звів вгору брови, але пояснень не попрохав. Насправді, сказав він, я хотів у вас попросити цигарку. Здається, зараз прекрасний час, щоб відновити знайомство зі старими звичками. Бетані посміхнулася і простягнула йому пачку Мальборо. Дженкінс взяв сигарету і Бетані дала йому прикурити. Він затягнувся і зразу ж закашлявся короткими клубками димових сигналів. «Ви таки дійсно з цього з'їхали», – буденно зауважила дівчина. Дженкінс погодився. «Але я при звикну знову. Боюся, в цьому і полягає справжній жах цієї звички. А ви, молодята, звернули увагу на годинник?» «Ні», – відповів Алберт. Дженкінс показав на стіну над дверима до чоловічої жіночої вбиралень. Вмонтований там годинник зупинився о четвертій нуль сім. «Усе сходиться», – сказав письменник. «Ми знаємо, що ми вже певний час перебували в повітрі, коли, назвемо це за відсутністю кращого терміна, подією, коли відбулася та подія. Сім хвилин по четвертій ранку за східним часом – це перша година сім хвилин ночі за тихоокеанським літнім часом. «Отже тепер ми знаємо, коли вона відбулася». «Ух ти, як класно!» – промовила Бетані. «Так», – кивнув Дженкінс, чи то не помітивши, чи вважаючи за краще, проігнорувати легкий призвук сарказму в її тоні. «Але щось з цим не так. Хотілося б мені, аби зараз було сонце. Тоді б я міг впевнитися». «Що ви маєте на увазі?» – запитав Альберт. «Годинники електричні у всякому разі не годяться». «Тут нема електрики, але якби вийшло сонце, ми могли би отримати бодай приблизне уявлення за довжиною і напрямком наших тіней, котра зараз година. Мій наручний годинник показує, що ось-ось за чверть п'ята, але я йому не вірю. За моїми відчуттями зараз пізніше. Доказів цього я не маю і пояснити цього не можу, але що є, то є». Алберт задумався. Подивився довкола. Знову подивився на Дженкінса. «А знаєте, мово, він так і є. Таке відчуття, що зараз майже обідній час. Ну, хіба не дурня?» «Це не дурня», – сказала Беттані. «Це просто джет-лак». «Я не згоден», – заперечив Дженкінс. «Ми, юна пані, летіли з Заходу на Схід. Будь-яка темпоральна дезорієнтація у тих, хто подорожує з Заходу на Схід, відбувається протилежним чином. Час їм здається ранішим, ніж насправді». «Я хочу запитати у вас про дещо, що ви зауважили в літаку», – мовив Алберт. «Коли капітан сказав нам, що десь мусять бути й інші люди, ви промовили «хибна логіка». «Насправді, ви сказали це двічі». «Але мені його слова здаються досить переконливими». «Ми всі спали, і ось ми тут. А якщо та штука трапилася, о…» – Алберт поглянув на годинник. «О четвертій нуль сім за бенгурським часом. У цьому місті майже всі мусили спати». Так, люб'язно погодився Дженкінс. Тоді де ж вони? Альберт розгубився, ну, пролунав грюк. Це Нік різко кинув слухавку одного з таксофонів. Той стояв останнім у довгому їх ряду. Нік уже перепробував усі. Щоб їм за. пастися, промовив він. Вони всі неробочі, що платні, що прямого виклику. Брайане, ви сміливо можете додати до виразу жодна собака не зівкне. Також жоден телефон не дзвякне. «То що ж нам тепер робити?» – спитала Лорел. Сама почувши, як нещасно звучить її голос, вона відчула себе такою змалілою, такою зніченою. Поруч з нею повільно оберталася на місці Дайна. Схоже на тарілку радіолокатора в людській подобі. «Давайте піднімемося», – запропонував лисий. «Там мусить бути ресторан». Усі подивилися на нього. Гефні фиркнув. «У вас тільки одне на думці». Лиси поглянув на нього згорда. «По-перше, моє ім'я не містер, а Руді Ворік. По-друге, люди краще думають, коли у них шлунок повний. Він знизав плечима. Просто такий закон природи». «Я думаю, містер Ворік цілком правий», – сказав Дженкінс. «Нам усім не завадило б чогось поїсти, і якщо ми піднімемося, там можуть знайтися якісь інші підказки щодо того, що з нами трапилося. Я схиляюся до того, що вони знайдуться». Нік знизав плечима. Він раптом здався втомленим і розгубленим. «Чому би ні?» – промовив він. «Я вже починаю відчувати себе якимось містером Робінзоном. Чорти його, забирай, Крузо!» Безладним гуртом вони вирушили до ескалатора. Також безживно закляклого. Альберт Бетані і Боб Дженкінс йшли разом трохи позаду. «Ви щось знаєте, правда?» – спитав Альберт. «Що саме?» «Можливо, я щось розумію», – поправив його Дженкінс. «А, можливо, і ні». Наразі я поки що притримаю язика за зубами, окрім однієї поради. Якої? Це не для вас, це для юної пані. Він обернувся до Бетені. Економте сірники, така моя пропозиція. Що? Насупилася на нього Бетені. Ви мене чули? Йой, гадаю, що так, але не второпаю, що ви маєте на увазі. Напевне, там є газетний кіоск на горі містер Дженкінс. У них повно сірників і сигарет, і одноразових запальничок. «Згоден», – сказав Дженкінс, – «і все ж таки раджу вам заощаджувати ваші сірники». Він знову грає Філо Крісті, чи як там його подумав Альберт. Він уже було збирався вказати на це, ввічливо попрохавши містера Дженкінса згадати, що вони не в якомусь з його романів, коли Брайан Інгел зупинився перед піднічем ескалатора. І то так раптово, що Лорел довелося різко смикнути Дайну за руку, щоб сліпа дівчинка на нього не наштовхнулася. «Легше на поворотах, гаразд!» – попросила Лорел. «На той випадок, якщо ви не помітили, тут незряча дитина!» Брайан її проігнорував. Він блукав поглядом по невеличкому гурту біженців. «Де містер Тумі?» Хто? перепитав лисий чоловік, тобто Ворік. «Той паробок, у якого важлива зустріч у Бостоні. Кому воно треба?» – кинув Гефні. «З них з очей зійшов із думки!» Але Брайану було тривожно. Йому не подобалася сама думка, що Тумі міг десь заникатися і діяти самостійно. Він не розумів чому, але йому зовсім не подобалася така перспектива. Він кинув погляд на Ніка, Нік знизав плечима, потім похитав головою. «Я не бачив, коли він зник, друже, загрався з телефонами, вибачаюся». «Тумі!» – крикнув Брайан. «Крек, Тумі, де ви?» Відповіді не було, тільки та сама химерна гнітюча тиша. І тоді дещо зауважила Лорел дещо таке, від чого в неї похолола шкіра. Брайан, склавши долоні, кричав угору вздовж ескалатора. В будівлі з такою високою стелою мусило відповісти, бо дай якесь відлуння. Але тут його не було. Жодного відлуння. Зовсім. У той час, поки інші були зайняті справами на першому поверсі, двоє підлітків та той старий ган стояли біля ядки компанії з оренди авто. Решта дивилися, як громило британець випробовує телефони. Кректумі тихо, як мишка, прокрався нагору по бездвижному ескалатору. Він точно знав, куди бажає потрапити. Він точно знав, що шукати, коли туди дістанеться. Швидкими кроками, розмахуючи портфелем біля правого коліна, він пішов через велику чекальну залу, ігноруючи як порожні крісла, так і порожній бар під назвою «Червоний барон». У дальньому кінці цього приміщення над гирлом широкого темного коридору висів покещик з такими написами на ньому. Перон номер 5 «Прибуття міжнародних рейсів». Крамниці duty Фрі», «Митниця США», «Служба безпеки аеропорту». Крек уже мало не дістався початку коридору, коли знову поглянув у широке вікно на аеродромне поле. І тут же його швидка хода затнулася. Він повільно наблизився до вікна, і подивився на двір. Там не було на що дивитися, крім порожнього бетону і застиглого безколірного неба. Але попри це його очі почали витріщатися. Він відчув, як страх починає вповзати йому в серце. «Вони йдуть», – раптом повідомив йому чийсь мертвий голос. То був голос його батька, і говорив він з маленького, примарного мавзолею, прихованого в якомусь похмурому куточку душі Крега Тумі. ні Прошепотів Крек, і це слово сплело маленьку квітку з туману на вікні перед його губами. Ніхто не йде. «Ти поводився погано. Гірше того ти лінувався». «Ні». «Так. У тебе була домовлена зустріч, а ти її пропустив. Ти втік. Ти втік, та ще й не куди-небудь, а в таке ідіотське місце, як Бенгор, у штаті Мейн». «Це не моя вина», – пробурмотів Крек. Тепер він уже стискав ручку свого портфеля майже з болісною міцю. «Мене завезли проти моєї волі. Мене, мене захопили силою». Жодної відповіді від того внутрішнього голосу. Тільки хвилі осуду. І знову Крек інтуїтивно відчув той гніт, під яким він перебуває. Той жахливий, безкінечний тиск. Ваготу глибоководдя. Той внутрішній голос не мусив йому пояснювати, що виправдань не існує. Крек сам це знав. Він знав це віддавна. «Вони були тут, і вони повернуться. Ти ж це розумієш, хіба не так?» Він розумів. «Ленголієри повернуться. Вони повернуться по нього. Він їх відчуває. Він їх ніколи не бачив, але знає, якими жахливими вони будуть. А чи він самотній у цьому знанні? Він гадав, що ні. Він подумав, що та сліпа дівчинка також може знати щось про ленголієрів. Але це не мало значення». Єдине, що має значення, це потрапити в Бостон, потрапити в Бостон до того, як ленголієри прибудуть у Бенгор зі свого жахливого, погибельного лігва, щоб зжерти його, ридаючого живцем. Він мусить потрапити на ту зустріч у пру, мусить розповісти їм, що він зробив, і тоді він стане вільним. Він буде вільним. Крек відсахнувся від вікна, від порожнечої застиглості і кинувся в коридор під тим покашчиком, Пусті крамниці він проминув, не кинувши на них і погляду. Поза ними він підійшов до дверей, які шукав. На них була маленька прямокутна табличка якраз над оглядовим вічком. Служба безпеки аеропорту повідомляв напис на табличці. «Він мусив потрапити туди. Так чи інакше він мусив потрапити досередини. Все це, все це божевілля, воно не мусить стосуватися мене. Я не мушу з ним жити досить». Крек простягнув руку і торкнувся ручки на дверях Офісу Служби безпеки аеропорту. Замість порожнього погляду в його очах з'явився вираз чіткої рішучості. «Я перебував під цим гнітом довгий, дуже довгий час. Семи років. Ні, я гадаю, це почалося навіть раніше. Факт той, що я перебуваю під гнітом відтоді, як себе пам'ятаю. Це останнє, наві є лише новою варіацією того самого». Ймовірно, це те, про що казав той чоловіку в богому спортивному піджаку. Якийсь експеримент. Агенти певної урядової секретної служби або якоїсь зловісної іноземної держави проводять експеримент. Але я вирішив надалі не брати участі ні в яких експериментах. Мені байдуже. Якщо цим керує мій батько? Чи моя матір, чи декан вищої школи менеджменту, чи рада директорів банківської корпорації Desert Sun? Я вирішив не брати участі. Я вирішив усунутися. Я вирішив дістатися до Бостона і закінчити те, що я поклав собі зробити ще тоді, коли обстоював купівлю аргентинських облігацій, якщо я не... Але Крек знав, що трапиться, якщо він не зможе. А він збожеволіє. Крек взявся за дверну ручку. Вона не поворухнулася під його долонею, але коли він слабенько, сумовито її штовхнув, двері прочинилися. Чи то їх полишили незамкненими... Чи то вони відімкнулися, коли пропала електрика і охоронні системи перестали працювати? Крегу було байдуже, з якої саме причини. Важливим було те, що йому не потрібно паскудити свій одяг, намагаючись проповсти через вентиляційну трубу чи щось таке. Він досі мав цілком серйозний намір, ще до кінця цього дня з'явитися на тій зустрічі і не бажав, щоб коли він туди дістанеться, одяг на ньому був закалений якимось брудом і мастилом. Одна з простих безвиняткових істин цього життя. Хлопці в брудних костюмах довіри не мають. Він штовхнув двері навстіж і увійшов до середини. Брайан з ніком опинилися на вершині ескалатора першими, потім інші зібралися навкруг них. Тут була центральна чекальна зала БМА, велика квадратна коробка, заповнена пластиковими контурними кріслами, деякі з прикрученими до підлокітників платними телеприймачами в якій панувала ціла стіна – від підлоги до стелі, поляризованого скла. Зразу ліворуч від них стояли газетний кіоск і контрольно-пропускний пункт, що обслуговував перон номер один. Праворуч від них через всю залу тягнувся ресторан Дев'яте небо» з баром «Червоний барон». Поза рестораном починався коридор, що вів до Служби безпеки аеропорту і Корпусу міжнародних рейсів. «Ходімо до...» почав ніка, але Дайна його зупинила. «Зачекайте». Вона промовила це сильним, наполегливим голосом, і всі здивовано обернулися на неї. Дайна відпустила руку Лорел і підняла обидві свої. Великі пальці вона завела собі за вуха, а решту пальців розчепірила, наче віяла. Потім вона просто так і стояла стовпом у цій чудернацькій і доволі дурнуватій позі прислухання. Що, почав Брайан, але Дайна різко, безапеляційно прошипіла. Шш! Вона трішки повернулася вліво, застигла, потім оберталася в протилежний бік, поки мляве світло, що лилося крізь вікна, не почало падати прямо на неї, перетворивши її вже й без того бліде обличчя на щось примарне і моторошне. Вона зняла свої темні окуляри. Очі під ними виявилися широко розплющеними, карими і не зовсім безвиразними. Там, промовила вона тихим голосом сновиди, і Лорел відчула, як жах холодними пальцями починає пестити їй серце. І в цьому вона не була самотньою. Бетані тулилися до неї з одного боку, а Дон Гефні підступив ближче з іншого. Там я відчуваю світло. Мені казали, саме тому вони вважають, що я зможу знову бачити. Я завжди відчуваю, де світло. Воно ніби пече мені в голову. «Дайно, ну що?» – почав Брайан. Нік штовхнув його ліктем. Обличчя ванглійця видовжилося, повущало, а лоб збрижився з моршками. «Помовчте, друже, світло тут!» Дайна повільно вирушила від них, так і тримаючи долоні віялами біля вух, виставивши вперед лікті, щоб, наштовхнувшись спершу ними, виявити будь-який об'єкт, який може стояти на її шляху. Так вона просувалася, поки не опинилася, менш як за два фути від вікна. Потім вона повільно простягнула руку і торкнулася пальцями скла. Це було схоже на те, ніби чорна морська зірка чітко вималювалася на тлі бляклого неба. Дайна озвалася нещасним мурмотінням. Це скло також неправильно стиха пролепетала вона тим самим голосом сновиди. «Дайно!» – почала Лорел. Відгукнулася дівчинка, не обертаючись. Вона стояла проти вікна, як та мала, що чекає на батька з роботи. «Я щось чую». Ці промовлені пошупки слова вселили в голову Альберта Кафснера якийсь німий, безтямний жах. Він відчув, як щось давить йому на плечі, і, опустивши очі, побачив, що, схрестивши руки на грудях, сам учепився в себе. Брайан прислухався зі всією своєю увагою. Він почув, власне, дихання і дихання інших. Проте більше нічого не чув. «Це тільки її уява», – подумав він ото й усе. Але залишався заінтригованим. «Що?» – настійливо запитала Лорел. «Що ти чуєш, Дайно?» «Не знаю», – відповіла дівчинка, не відвертаючись від вікна. «Там ледь чутно. Мені було подумалося, що я це чую, коли ми спустилися з літака. Та потім я вирішила, що це лише моя уява. Тепер я чую цей звук трішки краще». «Я чую його навіть крізь скло. Цей звук, він трохи схожий на рисові пластівці, коли залєш їх молоком». Брайан обернувся до Ніка і запитав стиха. «Ви чуєте що-небудь?» «Та нічого, з біса, відповів Нік таким самим, як у Брайана голосом. «Але вона сліпа. Вона звикла примушувати свої вуха працювати з подвійною ефективністю». «Я думаю, це істерія», – мовив Брайан. Тепер він уже шепотів, майже торкаючись губами нікового вуха. Дайна відвернулася від вікна. «Ви чуєте що-небудь?» – передражнила вона. «Та з Збіса. Але вона сліпа. Вона звикла примушувати свої вуха працювати з подвійною ефективністю». Дайна зробила паузу, а потім додала. «Я думаю, це істерія». «Дайна, що це ти таке говориш?» – розгублено-злякано запитала Лорелл. Вона не чула мурмотіння Брайана і Ніка, хоча стояла до них набагато ближче, ніж Дайна. "Запитайте в них", сказала Дайна, голос у неї тремтів. "Я не божевільна, я сліпа, але не божевільна". "Гаразд", промовив Брайан вражено. "Гаразд, Дайна, а потім Долорел. Я балакав з Ніком, вона нас почула. Аж з від вікна вона нас почула. У тебе класний слух, золотка", похвалила Бетані. «Я чую те, що чую», – сказала Дайна, – «і я таки чую щось отам, у тому напрямку». Дівчинка показала крізь вікно на схід. Вона обвела їх своїми незрячими очима. І воно лихе. Там цей жахливий звук, цей лячний звук. Дон Гефні нерішуче промовив. «Якби ви впізнали, маленьке міс, що воно таке, нам би це допомогло, можливо». «Я не можу», – відповіла Дайна. «Але знаю, що воно ближче, ніж було». Вона знову одягла свої темні окуляри. Рука в неї тремтіла. «Нам треба забиратися звідси, і нам треба забиратися швидше, бо щось наближається. Це щось лихе, воно і видає о той крупнистий звук». «Дайно!» – сказав Брайан у літаку, якими прилетіли, майже закінчилося пальне. «Тоді ви мусите його туди залити!» – пронизливо закричала Дайна. «Воно наближається, невже ви не розумієте?» «Воно наближається, і якщо ми не заберемося до того, як вона опиниться тут, ми загинемо, ми всі загинемо. Голос у неї надлумився. Вона почала схлипувати. Вона ж не провісниця, не медіум, а тільки маленька дівчинка, змушена переживати свій жах у темряві, що була майже цілковитою. Вона нетвердою ходою вирушила до них. Її витримка зовсім пропала. Лорел вхопила дайно до того, як вона встигла наштовхнутися на одну з тих, Направних линв, які позначали шлях до контрольно-пропускного пункту, і міцно її обійняли. Вона намагалася втішити дівчинку, але ті останні слова дзвеніли луною в збентеженому шокованому розумі Лорел. «Якщо ми не заберемося до того, як воно опиниться тут, ми загинемо. Ми всі загинемо». Кректумі почув, як та мала глійка, десь там знову почала свій котячий концерт, але не звернув уваги. Він знайшов те, що шукав. У третій з відчинених ним шафок, позначеній викорбованим на пластиковій стрічці прізвищем Марки. На верхній полиці, визираючи з коричневого паперового пакета, лежав обід містера Марки – сендвіч-субмарина. На нижній полиці акуратно рядком стояли повсякденні туфлі містера Марки. Між полицями на одному гачку висіла проста біла сорочка і ремінь. З кобури на ремені стирчала рукоять – службового револьвера містера Маркі. Крек розтібнув кобуру і витяг зброю. Він мало розумівся на зброї, на його око це міг бути і 32-й, і 38-й, і навіть 45-й калібр. Але дурним він не був, а отже кілька секунд, пововтузившись з револьвером, зумів відкинути барабан. Усі шість гнізд були заряджені. Він повернув барабан на місце, злегка кивнув, почувши клац а потім уважно обстежив район курка і обидва боки рукояті. Крег шукав собачку-запобіжника, але такого там схоже не було. Він поклав палець на спусковий гачок і трішки натиснув, поки не побачив, що курок разом з барабаном злегка ворухнулися. Крег кивнув задоволений. Він розвернувся, і враз без попередження Крега вдарило найпотужнішим за все його доросле життя відчуттям самотності. Револьвер ніби поважчав, і рука, що його тримала, повисла. Тепер Крек стояв з понуреними плечима, портфель обвис у його правій руці, а револьвер аеропортівського охоронця – в лівій. На обличчі застиг вираз крайньої, приниженої жалю гідності. І раптом йому навіявся один спогад дещо таке, про що він не думав багато років. Крек Тумі, 12-річний, лежить, здригаючись у ліжку, і гарячі сльози течуть по його обличчю. В іншій кімнаті гучно грає стереосистема, і його матір фальшиво гуде, підспівуючи п'яним голосом «Мері Ліраш». «Просто клич мене янголом, ранковим бейбі! Просто торкнися моєї щоки, перш ніж покинеш мене, бейбі!» Лежить там у ліжку, здригається, плаче, не дозволяючи собі ані звуку, і думає, «Чому ти не можеш любити мене?» «Не даси мені спокою, матуся! Чому ти не можеш просто любити мене і не даси мені спокою?» «Я нікому не бажаю зла», – пробурмотів крізь сльози Крег Тумі. «Я не бажаю, але це… це нестерпно!» У протилежному кінці кімнати висіли телемонітори, всі безживні. Якусь мить, поки він на них дивився, правда про те, що відбулося, що досі відбувається, намагалася вдертися в Крега. Був момент, коли вона майже прорвалася крізь складну систему його невротичних захисних щитів до того бомбосховища, в якому він проживав своє життя. «Усі померли, Крегі-Вегі. Весь світ вимер, окрім тебе і людей, які летіли в тому літаку». «Ні», – просто гнав він, падаючи на один зі стільців, що стояли довкола покритого пластиком кухонного столу в центрі кімнати. «Ні, це не так». «Це зовсім не так. Я відкидаю цю ідею. Я абсолютно її відкидаю». «Ленголієри були тут, і вони повернуться», – включився його батько, як завжди поборовши голос матері. «Тобі краще вже зникнути звідси, коли вони з'являться, бо сам знаєш, що трапиться». «А вже ж, він знав. Вони зжеруть його. Ленголієри зжеруть його цілком. Але я не бажаю нікому зла», – повторив він тужливим, безутішним голосом. На столі лежала надрукована на мимеографії копія графіка чергувань. Крек відпустив портфелі, поклав револьвер на стіл поряд з собою. Він узяв той графік чергувань і якусь мить дивився на нього незрячими очима. А потім з лівого боку аркуша почав відривати довгу смужку. Риб! Невдовзі, коли купка тонких смужок, мабуть, найтонших з усіх, почала накопичуватися на столі, Крек уже був загіпнотизованим. Але навіть тоді холодний голос батька не зовсім його полишив. Сам знаєш, що трапиться.